és da 40 anos am tu. moi boa tarde, queridos ointes benvidos un día máis a este noso programa Galegos no Novais aquí no 89.4 FM Radio San Boi dúas oriñas de radio en galego para todos vosotros saudarvos a todos moi cordialmente e eh, desechar unha pronta recuperación o noso compañeiro Armando Fernando que oixo non pode estar acá andanós pero seguro que estará ali escoitándonos eh, recibindo noticias das que van a participar todo o mundo con edad Vamos a ver se si somos capaces de que estas dúas oreñas sexan agradables para todos vosotros Como sempre, o que facemos é darlles Pois unha pequena ben vida con música que temos aquí preparada eh, De seguida intentaremos conectar con Galicia Para que o primeiro convidado nos poida escoitar Vamos adiante pois coa música e eh, de seguida conectamos Dicen que é la pena mata. Menos mal, mal que so no es teto Pues si la pena matará pues Si la pena matara, A mí me tenía muere tú A mí me tenía muere Tanto raivas que máis oiga, máis comprende de unha mediosa habilidade de comprar a que me vende Dicen que la pena mata, menos mal que son non é certo pues si la pena matara, mi mí me tenía muerto Y la mía hay una longa cadena Toda chea de suspiros Toda de suspiros chea Dicen que la pena mata Menos mal que eso no es cierto Pues si la pena matara A mí me tenía muerto Aquí cantando sabe. Dios Baixamos a música para saudar o primeiro convidado. Xé Luna San Martín, que ademais eh, de profesor, poeta, narrador, dramaturgo, escritor, activista cultural, é unha grande persoa que está convidado a participar nun traballo que ten preparado un bela Fisterra e vela muixía mm, en terras da costa da morte. Moi boas tardes. Xé. hola, moi boas tardes. Que tal, Xulio. Benvido, moitísimas grazas por atender a nosa chamada eh, Felicitarte por ese traballo que vais a, a, a participar no que vas a participar ali en Bela Fuisterra en Bela Muxía, ese 3x3 que nos dixo Pepe Formoso Pois, pois sí, estamos, estamos encantados bueno, primeiro de, de falar contigo de, de falar con vos, porque xa sabes que, que sodes un referente para, para todos os galegos, eu quero deixar de aquí pois a pois a miña a miña admiración a tua persoa e ao teu programa e ao todo a todo o voso traballo. E si sí que si sí que é unha é unha maravilla, non? Pois ir á Costa da Morte ou á Costa da Vida, eu que son da estrada do camiño, é eh, a estrada da vida, como me gusta decir, pois é unha honra moi grande pois poder ler algún poemiño meu eh alí no vela fisterra e no novela musía. Estaremos estaremos encantados e pasaremos un día en grande pois Eh, festejando a poesía De verdad que, bueno, festejando a poesía e o traballo que vos vais a fazer, porque ese 3x3 que quere decir que, que, que, que é unha nova proposta de Pepe para poder, eh, bueno, porque el chama o hotel literario o único hotel literario <risas> sí. que existe, non? Si, sí, si, sí, bueno Pepe, Pepe Formoso, que como ben conhecedes, pois pues, é, é, é un entusiasta da cultura galega un entusiasta da Da, da Costa corta da morte un estudiato da poesía e e da nosa cultura, no, e sempre anda argallando, sempre anda inventando cousas e bueno, pois pues el poio que o que decideu facer ese 3x3, ler ler tres, recitar tres poemiñas, eh no no novela Fisterra e recitar outros tres poemiñas pois pues, no novela Musía, pero bueno, eu penso que eu ainda non teño escollido ese ese, ese poemas que serán bueno, pois pues, a través de de, de bueno, poemas que, que van ter 25, 28 anos de diferencia un con outro, me imagino, teño que escoller tres, e mm. o que o que pretendemos, o que pretendo, pois pues, se poñer o Mel Norbeito, ¿no? que, que a xente pues, que, no. que siga facendo o que está facendo, consumindo poesía, escoitando, lendo, e sí. animar a, a todo mundo a participar da da festa da nosa cultura bueno, ti como colaborador en diferentes medios fuixe director en Edicións Ferbenza tamén eh, eh, a parte de que a tua, o teu cultivo da poesía é bastante amplo m, tamén traballas no te, co teatro e co ensayo, non ensayo ademais fuixe fundador da, da festa da poesía non do partido de fútbol ese que, que, que parece ser que iba a favor da lingua galega que por certo, ten as súas diferencias e as súas eh, eh, dificultades, non? A nosa lingua aí Si, sí, si, sí. eh, no oído no do, no do fútbol pois, sempre foi pois, un lugar que en principio, e, e mesmo por os intelectuais que a veces era inhóspito. pero eu penso que todas as cousiñas Amiga, e todos os seguidos da vida facémonos pois, as persoas non? Mira, a miña, a miña profesión Eh, pois eu son mestre, e do que me enorgullezo Efectivamente, cando vamos bueno, tendo, pois, algún ano, moitos anos, neste caso, pois, eh, facemos moitas moitas coxinhas, como te enfeito ti, tanta xente, e eu sí si que tiven a, a, pois, a, o prazer de, de crear edición per venta, mm. eh, de, de dirigila durante quinte anos, e, bueno, e de facer moitas, así, algu, alguna coxinha que outra, pero, sobre todo, pois, eh, o, o que... O que O que poño sempre por diante pois pues, é eh, o meu labor como mestre e meu labor tamén como como escritor porque é algo que, que bueno que que penso que que as palabras pois axudan, non? Axudan a, a mudar, a mudar o país. Bueno, na, na cuestión de, da poesía tes publicado bastantes cordo pelo menos m, m, facilitoume eh, Pepe un traballo que fixestes aí no, no, no ano 2022 Amar a mar que que que parece ser que tuvo bastante éxito por, por, con Ediciones Volanda, pero ti tamén publicaches outros eh, interesantes con respecto a, a narrativa, non? As cometas da vida e, o, e aquel de O último tango da noite, non? En, de, no concello de, de O último de tango da noite si sí, si sí, fomos, fomos facendo fomos facendo ese así eh pois varias cosiñas, é certo que o libro Amar a Mar que entra dentro dos libros que, bueno, a min gustame chamar de libros ilustrados, sí. eh pois eh, é un libro dun formato grande e dun formato que que bueno, que penso que, que eh, vale para todas as edades e que y que é un libro pois pues, moi moi benfeito, en este caso por por volandas. Sí. Pues, pois moi fermosas de, de un artista que se chama Olaya Naveira que vai ser ora mamá y uh, uh, uh. aquí formándolle mandollle un piquiño eso sí que é un poema sernai, ¿no? Ah. Y, y bueno, eh hay sí, hay un hay un montón de poemas, un montón de cosillas, Eu si queres, si me permites, hmm. leo vos algo lo no, que estaba trabalhando ahora, que é moi sinchelo, pero que que vai ser como como abra novela sisterra no e non no ve la Pois pues para nos vai ser un... Tempo, claro ¿sí? que sí, para nos vai ser un prazer e unha honra, ademais <risas> un agasallo para todos os nosos seguidores. Xa sabes que nosotros pois pues, queremos moitísima poesía e eh, estamos imbricados precisamente en ese traballo co poético. Ta coordinamos un premio de poesía aquí en Cataluña. Se inoven, no, no por eso, eso quixen que as minhas primeiras palabras falo así rápido, pero as minhas primeiras palabras foron de da admiración, e non eran palabras, sino a mí a poesía é eh, o eh, valor absoluto da palabra. Ajá. E as a minhas primeiras palabras fón para moxarte a ti, eh, pois a, a mí admiración, e o traballo todo que facedes, que temos, temos amigos comuns, claro. eh, temos xente que vos quere moito, e, e outros que non temos a oportunidade de conllecernos físicamente, pero sí que seguimos Eh, o voso o voso traballo io admiramos e sabemos eh, que muitísimas grazas no. eu, eu que, que que te chamaba para, para benizarte xa estás ti poñéndemei flores que no, que pouco merecido é necesario necesario eh, son necesarias estas palabras porque y, y son, y, y son de corazón e son tertas que é o máis importante Agradecemento muitísimo eh, de este, verdad, este, este vela fisterra e este vela musía vai para vai para ti Xulio, para todos os ointes e para toda a colectividade que facedes ese traballo, polo que moitos galegos que non pomos non tivimos a oportunidade de ir aí, pero sí que, sí que recoñece, y, y recoñecemos e vale. recoñecemos. Pues, pois pues, moitísimas y... gracias. Cando, cando <risas> e te ti mesmo, tens os micros para poder falar e eh, dicirlle a todos os seguintes, bueno, pois pues esas palabras que, ás veces, son transmisión de pensamentos extraordinarios. Foi moi ben, pois pues nada, no no das Fisterra o mm. que teño pensado, pois pues, ler tres poemiñas mm. que ainda teño que que escolex na, sí. pues, na, na, na miña obra e vou empezar dicindo isto que sempre me provocou ese ese lugar, o que decia que antes ese hotel literario de mm. Pepe Formoso que que que vou dicir de Pepe Formoso, que xa dicen algo antes, pero eu non sei, na miña casa pensamos que das das mellores cousas que me pasaron a min, das mellores cousiñas, é unha palabra que utilizo moito porque está está en títulos de moitos dos meus libros, dalgún dos meus libros, pero das mellores cousiñas que me pasou na na República das Letras, pois foi coñecer eh, a xente como como Pepe Formoso. Bueno, o eh, o de Les Asterras e así O vela cisterra é un libro, o sol de marzo deitado na mar. A costa da morte é enche se de vida. a langosteira la de cristal. O vela cisterra é vos un mundo, as súas habitacións palabras de papel. O santo da barba dourada, o amor un carrusel. O vela musía é a casa. A lúa reverbera no mar, a costa da morte che de vida, a pedra da daba Obe la obela musía e o camiño A virxe da barca sen igual, o románico de Moraime, buru a mar en Touriñán. Carica, caramba, parece que se nos eh, partiu a, a comunicación, pero poñemos un bocadiño de música e intentamos comunicar outra vez con el. Eh? Menos mal que eso no es cierto pues si, matara, pues si la pena matara A mí me tenía muerto A mí me tenía muerto bas quen más oiga más comprende de un medio habilidad de comprar a que me vendes dicen que la pena mata menos mal que son no es cierto pois pues si la pena matar mi me tenía muerto bueno as megas como dicen anteseu pues pare que nos Xero unha mala pasada. A verdade é que eu estaba aplaudindo ese traballo que comezaba con Bela Fisterra un libro non unha obra que, bueno, vai a ser un... eu adianto che que nosotros somos talismán para as persoas coas que falamos polo tanto, vas ter éxito Pois, pois moitas gracias que, que, que volvo a decir, agradezo moito a, a vosa chamada e o que agardamos eso, ter, ter un bo día pues, este sábado Y, y, gozar de, y gozar de la poesía noutro que quería perguntar, se nos temos unha tamén unha pequena compañía de aficionados ao teatro, que este sábado concretamente vamos a intentar interpretar unha pequena obra, cada ano facemos unha, pero claro, a verdade é que os textos que, que, que temos para aficionados non son demasiado non son moitos, e entón se si tiveras algún por aí que, que pudéramos nos adaptar, sería para nosotros extraordinario, cada ano intentamos eh, estrenar un, pero claro Si, si si temos algunha proposta máis, si sí que faremos, si non la envías. Pues, a ver, eh, eu tiro para casa, eu teño un libriño que é as aventuras de Odiseo, mm. que que vénsede unha reletura pois actualizada eh, da Odisea de, de Homero, ¿non? escrita mm. no século VIII antes de Cristo, eu penso que, que é un libro pois que sempre está da actualidade e é un libriño que está dividido en seis cantos e pode ser eh, eh moi doado de, de representar, eu penso que nos mete nesa nesa realidade da Grecia clásica, mm. eh, nos conecta outra vez como Odiseo, con Penélope, con a guerra de Troia, ir mm. dun xe un xeito pois como ite retranca e, e sin perder esa esencia esa esencia, digamos, grega, pero galego. Ajá. Eu penso que bueno, que que que é un libriño que que sí que se pode traballar moi ben, que é moi doado de facer, de entender tamén, e que despois cada un e permítese pois darlle, bueno, por darlle ese, ese aire, non? Que cada compañía que cada compañía lle dá. Ase, o plato dice, está hein? en Embora, en Ediciós Embora En Ediciós Embora, sí, sí, que, que tamén me falou Pepe, do ano de 2016 sí. Podemos eh? podemos mercala precisamente aí ¿no? Bueno, podo eh, volo mandar eu encantado Pois ah, eh, sí, <risa> <y ya> <risa> pues sería un de verdad que outro agasallo <risa> máis que, que nos ofreces, de verdade pues claro, claro que sí, te mereceres todo E eh, agora en que estás? Porque non para de seguro que os profesores, bueno o, o traballo de profesor dache moitísimo faina pero pero seguro que algún, algún momento tiño, algún lecer test para poder escribir ou poder traballar? Seguro que nalgúna cousa estás pendiente, seguro. Sí, eu, son, eu son mestre, mestre, mestre de primaria e eh, sempre vai conectado unha cousa con outra, pero si sí é certo que, que os que nos gusta escribir eh, pues, se, sempre estás argallando algo. Neste caso pues, eu toco un poemario con una, bueno, rematando unha noveliña teño que entregar bueno, pues, un par de prólogos. Bueno, esas cousiñas que, que facemos E sempre estar atento ás lecturas a ler E uh -huh. sobre todo o máis divertido De todo que é vivir o día a día E uh -huh. a modiño a, a modiño que eu penso que É moi importante facer e, disf e disfrutar dos cativos Que precisamente son os que máis satisfacción dan, verdad? Pois sí, pois sí Eu penso que a miña profesión Eu sinto devoción, vocación E devoción por ela E sí, sí, sí. hai días evidentemente Que, que bueno, estar máis canso que outros pero penso que que é bueno, unha profesión pues, moi fermosa que te permite estar conectado ao futuro continuamente e o galla a veces, bueno, te ten os seus non agora estamos vivindo esta época tan, sí, tan digital, tan de... <risas> Y yo penso que vamos a dar todos un un pequeno pasiño atrás para para despois poder tirar para diante. Temos que dar ese pasiño atrás, darnos conta que que temos que volver outra vez pois ao, ao de sempre a a ler, a razonar, a pensar con tranquilidade y, y a tecnologia está por suposto genial, pero bueno, creo que temos que volver outra vez pois Eh, digamos un pouco a nosa sorixen, no? No respecto a a eh, a eu penso que eso sí que é necesario. Eu penso que en países como Finlandia e Suecia, pois já eh, se deron conta, xa se decataron e están volvendo outra vez a a coller un bolígrafo, a coller un, un papel e volver outra vez. unha cosa non, non mata outra, pero sí que é certo que desde de unha unión punto de vista, pois temos que uh -huh. temos que volver a, a eso, a Unha mono diría eh, cabilar Ajá. A reflexionar A reflexionar é un peso que, que sí que temos que facernos A, a facer as cousiñas Pouco a pouco, a modiño e, bueno, basicamente Como dicimos os galegos, con máis sentidinho Pois pues sí, con máis sentidinho, pues efectivamente Bueno, eu perdón que me, me atrevera a pedirche cousas, con, porque en realidad eu sabía da, da, do teu premio de teatro Mome, vale entonces eu, eh, verdade que, que eso, por eso te pedín proposta para, para o teatro pero pero mm, disculpa si, si, che, <ríe> son, si te sentiches obrigado, pero a verdade é que para min vai a ser nah, nah, para nada, no me sentí para nada obrigado ese libro veo una así a cabeza non sé qué conexión fixen, fixen ahora así para que me viñera pero sí que es cierto que, que temos unha manchea temos moitísimos títulos que poderes mm. que poderes utilizar mm. eh, desde desde o teatro de parela Buxan mm. o Patriarca do Teatro Galego hasta claro. xente nova que, que o está facendo moi ben e eu penso que hai moito donde escoller uh -huh. e moito teatro, o teatro faise de teatro Pedrayo para representar. Si non que sentido ten escribir claro, teatro. Claro. E pero eu sempre digo tamén teatro escolar, entendendo como escola de de de, de, de 99 ou 100 pico anos, eh, o, o teatro escolar, eh, o teatro tamén lido, para ler e representar. Eso. O teatro tamén se pode ler e e é algo que eu sei que Pues pois, bueno, pues pois, eh, acá moi ben, en xente uh -huh. maior, en xente máis pequena ca que traballo eu. Uh -huh. Estes días en nunha clase de sexto, pues eh, estaban lendo e é moi bonito ler ler teatro. Uh -huh. eh, esa é a palabra bonito. E sí. eu penso que é algo que sí que si sí que temos aparte de ser un vehículo de progreso, aparte de ser un vehículo galeguitador, aparte de ser un vehículo socializador, aparte de ser un vehículo que nos, que nos une O teatro, bueno, decía Francisco Pillado Mayor que o teatro era o termómetro onde se medía o progreso dunha sociedade, non? E eu penso que con eso está dito todo, facer teatro, pois, eh, é moi importante. A parte nos facemos, bueno, a parte que nos divertimos cando, cando estamos interpretando, o que si sí é certe que algo transmitimos e ao mesmo tempo facemos divu, disfrutar as persoas que están, seguro que pasamos ben cando interpretamos, pero tamén os que están escoitando e os que están mirando creo que tamén reciben e eh, eh, perciben algo que, que, que pode ser bonito, como que usted, o que te dís, que é bonito. É que eso é moi importante. primeiro facer as cousas Porque sí, porque me da gana Porque me peta, porque me prace Porque estou cas compañeiras, cos sí, compañeros eso. Ou unha asociación, ou unho equipo de fútbol Que falábamos antes Ou unha clase, ou unha asociación Donde sexa, eso xa é importantísimo Pero efectivamente, cando se fai E se fai nesa clave Pois un interioriza Interioriza esas palabras, interioriza esas ideas E logo, pois, pues, proxetas claro. Entón, aí, eh, onde aparece Pois, pues, eh, a maravilla Que ten o teatro, que non, non ten outra outra arte, ¿no? porque hai unha comunicación sí. unha comunicación co, co espectador, que a veces pasa a ser ativo tamén, moi importante sí, eu sí. sempre digo, eh, digo llenas as asociacións e hai xente nos obradoiros de, de teatro que pago, digo, cando remate provocade, provocades falar cos actores, falar cos actrices eh. falar cos director, sí. falar cos do vestiario falar como fixete para, para lugar este teatro como e salen unhas conversas sí, eh, sí, sí. bueno, pois pues, eh, xeneais, salen sí. unhas conversas xeneais porque son unhas conversas da vida entón eh, é moi bonito sacar unha obra de teatro con todos o que significa eso e iso crea o que fixe unha obra de teatro e acordate aquel ano que fixeamos as aventuras <risas> liceo, no liceo e sí, sí, que era sí. liceo e eu tinha que fazer o ciclo y, eh, eh, penso que é un vehículo eh, para socializar importantísimo e un vehículo para galegizar así o lo sabíamos os vellos galegistas e así o sí. sabemos Ahora nos é eh, eh, moi importante, muy importante. Sí, bueno, pues, a, a nos eh, eh bueno, eh, fainos mm, unha gran ilusión poder interpretar este eh, este sábado, pero o que o que eh, ti mm, nos propo o que ti propós para pa, falar cos actores, se falar, tí, eso é ese é un traballo de transmisión extraordinario. A verdad que que si, sí, eu vouno propoñer precisamente este sábado, unha vez que remate Porcando remate si, bo, si bo, pode si si si Eh, fazer, hai sí, hai en fútbol me parece que non o fútbol noso sino fútbol, o fútbol gaélico me parece que en fútbol gaélico hai un, non sei se si terceiro ou cuarto tempo bueno, un terceiro tempo ponemos e esta é unha parte fundamental rematou a peza de teatro non ten por que ser no mismo salón de actos non ten por que ser na mesma sala pero despois tomando un viño, tomando unha cerveza pois o poder falar o poder xuntarse e falar da, da peza que se veu yo pienso que es importantísimo claro. porque porque salen salen de, todas to, todo the... todo que le va del dentro claro, y, claro, y, claro. y y realmente sientes un sientes un bien facendo Eh, mm, non sei se te incomodo hai moito tempo pero a verdade que nos narradeou estaría toda a tarde falando contigo porque teño máis de 4 cousas que indo comentar contigo pero uh, de verdade, agradezo eche moitísimo este taballo este mm, minutos que nos dedicaches eh, desecho eche moitísimo éxito nese eh, a tua actuación no 3x3 en De la Fisterra de la Moxía. de verdade, moitísimas grazas, José Pois, moitísimas grazas a vos que vayas que vaya eh a noite como un río diría cun cheiro e eu digo vos que, que vos o vosso teatro pois tamén que vaya como un río, que vaya que vaya moi ben, estaremos atentos, xa estamos, pero estaremos atentos o que o que facedes por aí. Vale. E nada, ni vos a, a seguir así e moitísimas gracias por por chamarme e por contar coigo. Moitísimas gracias a ti, e eh, moito éxito, veña. A despedimoste con música. Hasta logo. Pe, no Moitas gracias, hasta.